Хвилину Ральф німував, але не розрізняв нічого, крім ще молекулярних машин та гудіння вакуумних компресорів. Доернберг майже повірив, що звуки були витвором його уяви. Він просто примушував себе вірити, силкуючись заспокоїти хворе серце. І крім нього під землею нікого немає, коли заскриготали ланцюги підйомникам. Звук видався оглушливим гарматним залпом. Ральф зойкнув, підскочив, і не затулив обличчя долонями. Серце затарохтіло, немов купа каміння по похилій дорозі. Платформа великого підйомника поповзла вгору. Канадець укляк і тупо вдивлявся в пітьму, де щойно зникло підмостя підіймача. Довкола серця розповзалась важкість. Кожен вдих давався з трудом. Чоловік кілька разів стукнув себе кулаком по грудях, пробуючи збити аритмію безрезультатно. Цього разу без антибіотиків не обійтися. І Ральф запанікував. «Хто ти?» – саврищав нейрохімік. Відповіддю була нічуча безмовність. Ліфт досягнув верхнього рівня і спинився. Знову тиша. Ральф отопіло чекав. Спробував порахувати пульс, але руки трусились так сильно, що великий палець не тримався перед пліччя. Кому і для чого знадобилося спускатися сюди, «Таку пізню годину», – міркував професор. «Доступ до мікробіологічного цеху мали лише четверо. Він, Кейтара Рока, Вір'ям Ноланд та Кацуро Такеда». Кацура, я знаю, що це ти!» – голос професора зривався. «Чого тобі?» З гори знову пролинуло зловісне зітхання. За ним надійшов невиразний шепіт. У Ральфа потемніло в очах від страху. Пульс подолав позначку в 160 ударів за хвилину. Спливло кілька секунд, перш ніж канадець усвідомив, що знову чує погрюкування підйомника. І тільки тоді він стрепенувся, прийшовши до тями. Ліфт опускається вниз. «Чого ти чекаєш, телепню?» – розлютився вчений сам на себе і кинувся бігти слабко освітленими переходами в глибину наноцеху. У дальній частині виробничого приміщення знаходився ще один підйомник. Якщо тільки платформа стоїть на нижньому рівні, він врятований. Він почекає, поки Кацуро, чи хто б там не був у тілі молодого японця, Наблизиться, а тоді поїде наверх, дістанеться верхньої галереї і зможе вибратися в ЄН-3. Але якщо платформа нагорі... Через кілька кроків у грудях страшенно закололо. Ральф заточився і ледь не впав. Він присів, тримаючись однією рукою за перила. Другий за серце. Ліфт спинився. У цеху знову стало тихо. Відцапуючись, вчений зиркнув через плече. Вдалині, посеред квадратної площадки перед головним підйомником був постать. Єдиний в тій зоні ліхтар світив згори і ззаду, тож Райф не міг роздивитися обличчя. Замість лиця над тулубом Проступала затінена овальна пляма. Фігура дивно покрутила головою, витягуючи шию далеко вперед і в сторони немов змія, котра щось винюхує. Жест був настільки виражено нелюдським, що Ральфа пересмикнуло, наче від удару струм. мить постать зникла в тінях, підвісного переходу. Викрикнувши щось нечленроздільне, канадець помчав уперед. Не пробігши півсотні метрів, нейрохімік спинився. Він зрозумів, що давно не був у цій частині лабораторії, а тому не пам'ятає, де знаходиться другий ліфт. Цей куточок цеху майже не використовувався, чимало лампочок у ліхтарях перегоріли, без нагальної потреби їх ніхто не міняв, і плафони світили один через три. Не вистачало тільки заблукати на нижньому рівні. Краєм ока Ральф бачив, як постать то з'являється, то зникає у сферичних клубках світла на дальніх галереях. Переслідувач, прямуючи до нього, відрізав шляхи для відступу, немов ферзь, що затискає в кутку шахової дошки самотнього короля. Вчений навпомацький відшукав першу ліпшу галерею праворуч і її гайнув туди. У кінці її перегороджувала дротяна хвіртка, за якою металеві сходи вели вниз, аж на бетон. Але там... Ральфу точно нічого шукати. Він метнувся назад, забіг у коридор ліворуч. Потім кілька разів звертав наліво і направо, поки геть не заплутався. Ліфта не було, чоловік навіть не знав, в якому напрямку знаходиться найближча сіна цеху. Озирнувшись, Ральф не зміг відшукати постаті переслідувача. Той вступив у неосвітлену частину нижніх галерей, а значить, підібрався близько. Канадець застогнав, серце брикалося і ліз островоходом у гору до горлянки. І тут Ральф помітив той довбаний підйомник. Відсутність ліхтарів зіграла йому на руку. Очі призвичайлись до пітьми, і вчений зміг роздивитися спершу задню стіну цеху, а потім паралельні смуги трусів що тягнулися вгору і зникали в мороці. Та найголовніше – платформа підіймача стояла внизу. До неї вів перехід завдовжки меж ніж 20 метрів. «Дякую тобі, Господи!» – прошепотів Ральф. Він зрозумів, що врятований. Чоловік не кинувся сторч торч до ліфта. Стягнувши з ніг важкі черевики, Ральф почав Обережно просуватися вперед Сталева решітка боляче впиналась у ступні Але вчений не хотів, щоб звук кроків видав його в останній момент Серце, не би зрозумівши важливість моменту, запрацювало стабільніше Частота ударів не зменшилася, зате ритм вирівнявся чи не усвідомлював, що так легко йому не відбутися, але принаймні за якийсь час аритмія відступила. І це був подарунок небес. У перехід, по якому ступав канадець, справа впинався ще один коридор, формуючи те подібне перехрестя. Зробивши 15 кроків, Ральф порівнявся з ним і повернув голову праворуч. У ту ж мить він ледь не сконав від розриву серця. У проході, на відстані простягнутої руки, стояв Кацуро Такеда. Японець дивився, хоча ні, вираз його очей навряд чи був поглядом. За набряклими кров'ю очима, з'яяла пустота, цілковитий вакуум. Японець просто стояв. А тоді підняв руку і зробив крок на зустріч Ральфу. «Га-га!» сахнувся нейрохімік і дриманув до ліфта. Ритм зірвався, підскочивши до неймовірних 240 ударів на хвилину. Платформа виступала над підлогою. Ральф причепився через неї і влетів у відкритий підйомник Перед головою. Розбив коліна, гримнувся макітрою поруччя, обличчя зелила кров. Незважаючи на біль, він потягнувся до круглої кнопки з позначкою вгору і втиснув її до упору. Ні скрегоду ланцюгів, ні гулу електродвигуна, ні розхитування платформи. Ліфт не зрушив з місця. Кацуро Обрізав дроти на горі. За спини старого долинуло злотішне сечання. Ральф вкрутнувся і, чіпляючись руками за бельця, спробував підвестися. Він гарячково намагався знайти вихід з халепи, спробував потягнути час. «Коли це сталося з тобою, кацур?" сапачи, забельхотів він. Серце, здавалося, збиралося злетіти в космос. Та ти що, випадково вилив на себе розчин з агентами? Чи, може, випив його навмисно? Істота, що колись була молодим амбітним японцем, вишкірилась і загарчала. Гаразд, я готовий випити те саме, що й ти, глитаючи з склади, Пролепетав учений. Я стану одним із вас, тільки не вбивай мене, прошу. Канац не думав про себе. Він знав, що формування колонії займе півгодини, а то й більше. За цей час він сподівався попередити Тимура, Ріно, Четіану, будь-кого. А потім прострелить собі голову, не дозволивши психоістоті зробити з нього зомбі. На жаль, Кацуро Такеда розумів це не гірше за Доренберга, І прийшов він сюди не для того, щоб виплеснути чорної рідини на лице колишньому колезі. Японець штовхнув канадця на підлогу. «Не треба!» – скрикнув Ральф. Страх скував тіло. Чоловік не мав сил пручатися. Кацуро насів згори притиснувши до Оренберга, до помосту. Затим її руки витягнулись, готові зімкнутися, кружши Євченого. Щоправда, до цього так і надійшло. Ральф зойкнув, посірів і обм'як. Груди опали і більше не надималися. В старого не витримало серцем. Субота, 29 серпня, 00.19. Спальне крило корпусу ДВ. Тимур, як і Ральф, довго не міг заснути. Він крутився, терзаючи себе малоприємними роздумами. Для чого Ріно дав йому пістолет, та ще й не казав завжди тримати його при собі? Хто відключив світло? Кацура? Тіана, Готу, Оскар. А головне для чого? Як поведе себе психоістота після розправи? Якщо раніше ще можна було сподіватися домовитися, то тепер про це годі й думати. звідкиля психоістота дізналася ім'я Ріно? І взагалі, як воно помітило, що хетхантер – вискочив на трасу, готуючись відкрити вогонь. Проте найгіршим здавалося те, що вони борються з чимось нематеріальним, з якоюсь безцілесною примарою, котра вилізла з-під ботів. Це доводило до сказу. Це все одно, що рубати повітря чи стріляти з гармат по дощу. Кілька разів Тимур схоплювався і вмикав світло, всі лампи, які мав у кімнаті, настільки сильно було відчуття, що за ним спостерігає хтось невидимий. Йому було дійсно страшно. Ще страшніше, ніж тоді, коли вони підіймались у гори за Пурітамою, і старенька беретта, обережно вкладена між матрацем та подушкою, ніяк не заспокоювала. Коли годинник показав чверть на одинадцяту, Тимур нарешті заспокоївся і почав засинати. Знаходячись у проміжному стані, коли незрозуміло, де починається сновидіння, а де закінчуються усвідомлені думки, України згадав, як їх із Ємельяновим привезли до лабораторії. Після скаженої гонитви через Атакаму він сидить на підлозі в тамбурі корпусу ЄН-1 за воротами номер 4 і спостерігає, як повз нього бредуть Френкі та Андонга. Слідом за ними, ледве пересуваючи ноги, волочиться Кацура. «Ємельянова несуть попід руки останніми. І щось для не так». Щось негаразд з усіма чотирма. Якась деталь вислизнула. Тоді він не запам'ятав її, не надав значення. І ось зараз, уже починаючи принати в сон, Тимур сам, не знаючи чому, ухопився за неї, побачивши все, мов наяву. Дивні цятки на блідому обличчі Ємельянова.